Partea a treia. Persoană particulară. Capitolul 26. Pasager în trenul special. La cheiul asfaltat al gării Reazan din Moscova stătea un tren special care nu avea decât șase vagoane. Vagonul de bagaje, contrar obiceiului, nu cuprindea bagaje, ci rezerve de alimente păstrate la gheață. În afară de aceasta, trenul avea un vagon-restaurant, din care scotea capul un bucătar îmbrăcat în alb și un vagon salon ministerial. Celelalte trei vagoane erau de călători și pe canapelele lor, acoperite cu huse din pânză dungată, urma să se instaleze o delegație de muncitori udarnici, precum și o serie de corespondenți de presă străinci sovietici. Trenul se pregătea să plece spre magistrala de răsărit, unde trebuia să ajungă la solemnitatea inaugurării liniei. Călătoria avea să fie lungă, Udarnicii se urcau în vagoane cu coșuri de voiaj închise cu lacăte mici, negre, ce se legănau pe vergele de fier. Ziariștii sovietici alergau pe peron, bălăbănind în mâini cu fărașe din placaj lăguit. Străinii se țineau după hamalii care le transportau valizele groase de piele, cuferele și cutiile de carton cu etichetele divers colorate ale birourilor de turism și companiilor de navigație. Călătorii își procura să ca magistrala de răsărit, pe a cărei copertă se vedea o cămilă care mirosea o șină. Broșurica se vindea pe peron la un cărucior pentru pagaje. Autorul ei, Ziaristul Palamidov, trecuse deja de câteva ori prin fața căruciorului, uitându-se cu ochi geloși la cumpărători. El era considerat un cunoscător al noii căi ferate și pleca într-acolo pentru a treia oară. Se apropia momentul plecării, dar scena de despărțire nu amintea deloc plecarea unui tren de pasager obișnuit, pe peron nu se aflau bătrâne, nimeni nu scotea pe fereastră un sânc, ca să-l pună să mai arunce o ultimă privire bunicului său. Bineînțeles că nu era nici bunicul, în ai cărui ochi șterzi, se reflectă de obicei în gară teama de curentul din tren. Și firește nici nu se săruta nimeni. Delegația de muncitori udarnici era condusă la gară de un grup de activiști sindicali, care încă nu apucaseră să prelucreze cu sindicaliștii problema sărutărilor de despărțire. Correspondenții din Moscova erau petrecuți de funcționari din redacție, obișnuiți în asemenea cazuri să se mărginească la strângeri de mână. Pe de altă parte, corespondenții străini, în număr de vreo 30, mergeau la inaugurarea magistralei în garnitură completă, cu neveste și patefoane, așa că nu avea cine să-i petreacă. Așa cum cerea momentul, participanții la expediție vorbeau mai tare ca de obicei, scoteau mereu fără niciun rost carnetele și admonestau pe cei veniți să-i petreacă, reproșându-le că nu pleacă împreună cu ei într-o călătorie atât de interesantă. Cel mai zgomotos era ziaristul Lavozian, care avea un suflet tânăr, deși în pletele lui chelia lumina ca luna în junglă. Mie e greață să mă uit la voi," striga el celor veniți să-l petreacă. Voi nu sunteți în stare să înțelegeți ce înseamnă magistrala de răsărit." Dacă în flăcăratul lui Lavoisian mâinile nu i-ar fi fost ocupate cu o mașină de scris mare, vârâtă într-o husă de mușamaca de birjă, poate că ar fi și bătut pe vreunul din prietenii lui, atât era de aprins și de îndrăgostit de ale gazetăriei. Voia să și trimită redacției sale o telegramă fulger, dar nu avea despre ce să scrie. Ugu redactorul unui organ sindical care sosise primul la gară, se plimba de-a lungul trenului, ținând în mână volumul Ținutul Turkestanului de scriere geografică completă a patriei noastre, Carte de căpătâi și de drum pentru oamenii ruși, de Semionov Tianșanski, scoasă în 1903. Se oprea lângă grupurile celor care plecau și ale celor veniți să-i petreacă și pe un ton satiric spunea Plecați? Hm, da!" sau Rămâneți? Hm, da!" Și așa, din grup în grup, ajunse în capul trenului, privi mai mult timp cu capul dat pe spate locomotiva și în cele din urmă îi spuse mecanicului Munciți? Hm, da!" Apoi ziaristul Uhudșanski se urcă în compartiment, deschise ultimul număr al organului sindical la care scria și se apucă să citească propriul său articol cu titlul să fie îmbunătățită activitatea comisiilor de prăvălie și cu subtitlul Comisiile se reorganizează insuficient. Articolul era o dare de seama asupra unei ședințe și atitudinea autorului față de evenimentul de care se ocupa ar fi putut fi definită printr-o singură propoziție. Ședință? Hm, da. Uhudșanski citi până la plecarea trenului. Unul dintre cei veniți să-i petreacă pe cei care plecau, un tip cu un nas roz ca de pluș și tâmple ca de catifea, rosti o profeție care îi sperie teribil pe toți. Cunosc eu călătoriile astea, declară el. Am umblat și eu prin lume. Știu perfect ce o să se întâmple. Sunteți aici vreo sută. Veți călători în total o lună încheiată. Doi dintre voi vor întârzia să se urce în tren și vor rămâne într-o gară mică pierdută undeva, fără bani și fără acte și vă vor ajunge din urmă abia după o săptămână flămânzi și cu hainele zdrențuite. Unuia o să-i se fure negreșit geamantanul. Poate lui Palamidov, poate lui Lavozian, poate lui Nevrotski. Și Păgubașul se va voiita tot drumul și va cerși de la vecin pămătuful de ras." Pământul îl va restitui nespălat, iar castronașul îl va pierde. Bineînțeles că altul dintre călători va muri și prietenii răposatului, în loc să se ducă la inaugurarea magistralei, vor fi nevoiți să transporte îndărât la Moscova rămășițele pământești ale scumpului dispărut. E foarte plicticos și nesuferit să transporti niște rămășițe pământești. În afară de asta, pe drum o să înceapă certuri, încăierări. Vă rog să mă credeți. Cineva, poate tot Palamidov sau Uhud va face o faptă antisocială. Voi vă veți pierde nu știu câtă vreme judecând l plictisiți, iar el se va apăra cu ochi și vai. Cunosc toate astea. Voi plecați acum cu pălării și șepci și vă veți întoarce cu tichii brodate. Care va fi mai prost, va cumpăra echipamentul întreg al unui evreu din Buhara. Căciulă de catifea garnisită în jur cu blană de șacal și o placmă groasă vătuită cu sută în formă de halat. Bineînțeles că seara veți cânta în vagon Sten Carazin și veți urla ca proștii și o aruncă pe domniță în talazuri peste bord. Ba mai mult chiar, până și străinii vor cânta în jos pe maica noastră Volga, si urnotră mer Volga, per alma mater Volga. La Voazian se înfurie și ridică mașina de să dea în proroc. Ne invidiezi, spuse el, nu o să cântăm. O să cântați, cumpii mei, e inevitabil. Cine să știe mai bine decât mine toate astea? Nu o să cântăm. Ba, o să cântați. Și dacă sunteți oameni cinstiți, o să-mi scrieți imediat o carte poștală confirmându-mi lucrul ăsta. În momentul acela se auzi un țipăt înăbușit. Reporterul fotograf Menșov, care se cățărase pe acoperișul vagonului de bagaje, ca să fotografieze scena plecării, căzu jos. Timp de câteva secunde zăcu pe peron, ținând aparatul deasupra capului. Apoi se sculă, controlă preocupat declanșatorul și se cățără iarăși pe acoperiș. Ai căzut?" întrebă Uhud Shansky, scoțând capul pe fereastră și ținând ziarul în mână. Ce asta e căzătură?" spuse pe un ton disprețuitor reporterul fotografic. Să fi văzut dumneata cum am căzut de pe toboganul în spirală din Parcul de Cultură și Odihnă. Să fi sănătos!" făcu reprezentantul organizației sindicale și dispărut de la fereastră. Când ajunse pe acoperiș, Menșov îngenunche cu un singur picior și își văzut de treabă mai departe, urmărit cu o expresie de vie satisfacție de către un scriitor norvegian, care își pusese lucrurile în compartiment și ieșise pe peron să se plimbe. Scriitorul avea un păr blond ca de copil și un nas mare de variag. Norvegianul era atât de impresionat de eroismul fotografic al lui Menșov, încât simți nevoia să-și împărtășească cuiva sentimentele. Se apropie cu pași repezi de un bătrân udarnic de la Treh Gorca, îi înfipse arătătorul în piept și exclamă cu o voce pițigăiată. Dumneata! Apoi arătă cu același deget spre pieptul său și țipă cu aceeași voce pițigăiată. Eu! Epuizându-și cu aceste două pronume tot bagajul de cuvinte rusești de care dispunea, scritorul zâmbi prietenos și dădu fuga spre vagonul său, deoarece se sunase pentru a doua oară. Udarnicul alergă și el la vagon. Meshov coborâ pe peron. Oamenii începură să dea din cap, fură arborate ultimele zâmbete și un foiletonist, purtând un paton cu guler negru de catifiatre cu o viteză. Când coada trenului se afla la ultimul macaz, sășniră deodată afară din restaurantul gării doi frați corespondenți, Lev Rubașkin și Ian Scaмейkin. Skameikin ținea în dinți un șnițel vienez. Sărind ca niște cățeluși, frații se repeziră de-a lungul peronului, trecură pe terasamentul pătat de păcură și, abia când se văzură între traverse, își dă dură seama că nu vor mai putea prinde trenul. Ieșind din Moscova plină de șantiere, trenul își începu cântecul său asurzitor. Roțile îi duduiau, vagoanele hurducăiau satanic, trecând peste poduri și, abia când garnitura ajunse în pădurile unde își fac moscoviții viligeatura, se mai potoli și mări viteza. Trenul avea de descris pe glob o curbă considerabilă, urmând să treacă prin câteva zone climaterice, să ajungă din centrul răcoros în pustiul fierbinte, să lase în urmă o mulțime de orașe mari și mici și să ia avans asupra orei Moscovei cu patru ceasuri. În seara primei zile, intrară în vagonul corespondenților sovietici doi carainici ai lumii capitaliste. Domnul Heinrich, reprezentantul unui ziar austriac liber cu cetător, și americanul Hiram Burman veniseră să facă cunoștință. Herr Heinrich era mic de statură. Mr. Hiram purta o pălărie moale cu borurile în sus. Amândoi vorbeau destul de corect rusește. Câtva timp rămaseră cu toții tăcuți pe culoar, privindu-se cu interes unii pe ceilalți. Ca să înfiripeze convorbirea, deschiseră o discuție despre teatrul de artă. Heinrich lăuda teatrul, dar Mr. Burman spuse evaziv că, în calitatea sa de sionist, ceea ce îl interesează cel mai mult în URSS e problema evreiască. La noi, această problemă nu mai există, spuse Palamidov. Cum poate să nu existe problema evreiască? întrebă Mirat Hiram. Ea așa, nu -i, nu există. Mr. Burman se tulbură. Toată viața scrisese în ziarul său articole despre problema evreiască și i-ar fi fost greu să se despartă de această problemă. Dar bine, în Rusia nu există evrei, întrebă el circumspect. Există, răspunse Palamidov. Prin urmare, există și problema. Nu, evrei există, dar problema nu există. Electricitatea care se acumulase pe culoarul vagonului fu oarecum descărcată prin apariția lui Uhud Shansky, care se îndrepta spre toaletă cu un prosop în jurul gâtului. Stați de vorbă, întrebă el clătinându-se din pricina vitezei cu care mergea trenul. Să fiți sănătoși! Când se întoarse curat și înviorat, cu picături de apă pe la tâmple, găsi discuția extinsă pe tot culoarul. Ziariștii sovietici ieșiseră cu toții din compartimente. Din vagonul vecin veniseră câțiva udarnici, mai sosiră și alți doi străini. Un corespondent italian, cu o insignă fascistă înfățișând un mănunchi de nuiele și o secure, emblema lictorilor romani, precum și un profesor orientalist german, care mergea la solemnitate invitat de Vox. Discuția îmbrățișă subiecte foarte variate, de la construirea socialismului în URSS până la băștile bărbătești a căror modă începuse în Occident. Și în toate chestiunile, indiferent de natura lor, se iveau divergențe. Discutați, nu glumă, să fiți sănătoși, spuse Uhudșanski intrând în compartimentul său. În larma generală nu se puteau distinge decât strigăte de răzlețe. Dacă e așa, spunea domnul Heinrich, apucându-l de bluză pe muncitorul Suvorov de la uzina Putilov, de ce de 13 ani nu faceți decât să flecăriți? De ce nu organizați Revoluția Mondială despre care vorbiți atâta? Înseamnă că nu sunteți în stare. Atunci nu mai pălăvrăgiți. Dar nici nu o să facem Revoluție la voi. O să o faceți singuri. Eu? Nu, eu nu fac Revoluție. Ei bine, o să se facă și fără dumneata și fără să te întrebe nimeni. Mr. Hiram Burman stătea rezemat de peretele căptușit cu piele și se uita nepăsător la cei ce discutau. Problema evrească se uitase chiar de la începutul discuției, iar alte teme nu stârneau niciun fel de emoție în sufletul lui. Din grupul în care profesorul German recunoștea superioritatea căsătoriei sovietice față de căsătoria religioasă, se desprinse un foiletonist care scria versul și semna cu pseudonimul Gargantua. El se apropie de Hiram, care stătea îngândurat și început să-i explice ceva cu aprindere. Hiram încercă să-l asculte, dar constată numai decât că nu poate să priceapă nimic. Între timp, Gargantua îndrepta în fiecare clipă altceva la toaleta lui Hiram. Ba îi lega mai strâns cravata, ba îi deschia un nasture. Vorbea destul de tare și s-ar fi zis că rostește cuvintele clar. Dar pronunția lui... Avea un defect insesizabil care îi transforma vorbele într-un fel de rumeguș. Nenorocirea mai era agravată și de faptul că lui Gargantua îi plăcea să vorbească și să ceară după fiecare frază interlocutorului său să-l aprobe. N-am dreptate, întreba el învârtind capul, ca și cum ar fi vrut să-și bage nasul destul de mare în veun nutreț. nu e așa? Alte cuvinte nu se puteau înțelege din discursul lui Gargantua tot restul se contopea într-un fel de gângurit de o inepuizabilă elocință. Din politețe, Mr. Burman aproba tot, dar după câtva timp o șterse. În general, de altfel, toată lumea era totdeauna de acord cu Gargantua și el se considera a fi un om capabil să convingă pe oricine, de orice. Vezi, îi spuse el lui Palamidov, dumneata nu știi să vorbești cu oamenii, pe când eu l-am convins. Chiar acum i-am demonstrat, și el s-a raliat la părerea mea, că la noi nu există nicio problemă evreiască. N-am dreptate? Nu-i așa? Palamidov nu cu nimic, dar îl aprobă din cap și început să asculte convorbirea dintre orientalistul german și însoțitorul vagonului. Însoțitorul ardea de mult de dorința de a intra și el în vorbă cu cineva, dar abia acum găsise unul liber care să-l asculte. După ce se interesă în prealabil de ocupația, precum și de numele și pronumele interlocutorului său, însoțitorul lăsă mătura deoparte și început cu un glas tărăgănat. Poate n-ați auzit, tovarășe profesor, dar să știți că în Asia Centrală există un animal care se cheamă Camila. El are în spinare două ridicături. Și am avut un feroviar cunoscut, desigur că ați auzit de el tovarășul Dolșnostiuc, magazioner la bagaje, care s-a urcat o pe o Cămilă de asta între cocoașele ei și s-a apucat să-i tragă cu biciușca. Cămila era rea și a început să-l strângă între cocoașe că era să-l strivească. Noroc că nostiu, că a apucat să sară jos la timp. Era un flăcău curajos, ați auzit desigur de el. Dar când s-a dat jos, ce să vezi? Cămila l-a scuipat pe toată tunica, o tunică pe care avea o scosese de la spălătorie. Discuția serală se stingea ciocnirea dintre cele două lumi se isprăvise cu bine. Prin nu se știe ce minune nu se iscase nicio ceartă. Coexistența între cele două sisteme, capitalist și socialist, în trenul special, trebuia să dureze vrând nevrând circa o lună. Domnul Heinrich, dușmanul Revoluției Mondiale, povestiu o anecdotă veche, din cele care se spun de obicei între, după care se duseră cu toții cineze în vagonul restaurant, trecând dintr-un vagon în altul pe platformele tremurătoare de fier de deasupra tampoanelor și închizând ochii din cauza curentului. În vagonul restaurant, lumea din tren se împrăștie, așezându-se la diferite mese. Tot aici a avut loc prima luare de contact între străini și autohtoni. Străinătatea, reprezentată prin corespondenții celor mai mari ziare și agenții telegrafice din lume, Atacă demn rachiul privind cu o politețe glacială la udarnicii cu cizme în picioare și la ziariștii sovietici, care veniseră ca acasă, în papuci și numai cu butoni la gât, în loc de cravată. În vagonul restaurant luaseră loc oameni de tot felul. Și Mr. Burman, provincial din New York, și o fată canadiană care sosisere peste ocean numai cu o oră înainte de plecarea trenului special, din care cauză mai învârtea încă speriată capul deasupra chiftelei cei fusese servită într-o tăviță lungă de metal, și un diplomat japonez, și încă un alt japonez mai tânăr, și domnul Heinrich, ai cărui ochi scăprui zâmbeau, nu se știe de ce, și un tânăr diplomat englez cu talie subțire de jucător de tenis, și orientalistul german care ascultase foarte răbdător povestea însoțitorului ce i adusese la cunoștință că ar exista un animal ciudat cu două ridicături în spinare, și un economist american, și un ceh, și un polonez, și patru corespondenți americani, printre care și un pastor, colaborator la ziarul Uniunii Tinerilor Creștini, și o americană cu nume 100% olandez, dintr-o familie veche de pionieri, și care americană ajunsese vestită datorită faptului că, în urmă cu un an, pierduse trenul la Mineral Vodă și, spre aș face reclamă, se ascunsese câtva timp în bufetul gării. Dispariția ei strânise mare vâlvă în presa americană, unde... Timp de trei zile apărusele articole cu titluri atrăgătoare ca o fată dintr-o veche familie în ghearele muntenilor sălbatici din Caucaz și moarte sau răscumpărare și multe altele. Unii aveau o atitudine ostilă față de tot ce era sovietic, alții sperau ca în cel mai scurt timp să afle ce se ascunde în sufletele misterioase ale asiaticilor, iar alții căutau să se dumirească conștiincios asupra celor ce se petreceau în realitate în țara sovietică. Partea sovietică făcea mult zgomot la măsuțele unde ședea. Udarnicii își aduseseră rămâncare în pachete învelite în hârtie și începură să bea nenumărate ceaiuri în suporturi de metal alb de la crup. Ziariștii mai cu dare de mână comanda rășnițele, iar la Boazian, cuprins pe neașteptate de un acces de slavofilie, hotărâs să nu se facă de râs în fața străinilor, și comandă rinic sote. Nu mâncă rinic, fiindcă nu putea să-i sufere de mic copil, dar se umflă mândru în pene și arunca străinilor priviri sfidătoare. Partea sovietică număra și ea oameni de prin diferite locuri. Se afla în rândurile ei un muncitor din Sormovo, trimis în călătorie de adunarea generală a uzinei sale. Se afla și un constructor de la uzina de tractoare din Stalingrad, care în urmă cu zece ani săcuse în tranșee luptând împotriva lui Wrangel chiar pe câmpul unde se înălța acum gigantica auzină de tractoare, se mai afla și un țesător din Serpuhovo, pe care magistrala de răsărit îl interesa pentru că trebuia să grăbească transportarea bumbacului în regiunile cu industrie textilă. Se aflau acolo de asemenea metalurgiști din Leningrad și mineri din Donbass, un mecanic din Ucraina și conducătorul delegației care purta o cămașă albă rusească cu o stea mare de Buhara obținută pentru lupta sa împotriva Emirului. Ce s-ar mai fi mirat diplomatul cu talie de jucător de tenis dacă ar fi aflat că scundul și politicosul autor de versuri Gargantua fusese de opt ori prizonieri pe la diferiți hatmani ai haidamacilor și odată fusese chiar executat de oamenii lui Mahno, lucru despre care nu-i plăcea să vorbească, căci păstrase amintiri cât se poate de neplăcute despre momentul când, cu umărul găurit, ieșise din groapa comună. Poate că și reprezentantul tinerilor creștini ar fi simțit o săgeată în inimă, dacă ar fi aflat că veselul Palamidov fusese cântat președintele Tribunalului Militar, că pentru a-și procura informații pentru ziar, Lavazian se deghizase în femeie și pătrunsese la o adunare a baptiștilor, despre care scrisese apoi un lung reportaj antireligios, și dacă ar mai fi aflat că niciunul dintre cetățenii sovietici nu-și botezase copiii și că printre ei se află chiar și patru scritori. În vagonul restaurant ședeau, va să zică, tot felul de oameni. În a doua zi de călătorie se împliniră cuvintele prorocului de pluș. Când trenul cu roțile duduind trecea Volga peste podul de la Suzran, pasagerii speciali începură să intoneze cu voci neplăcute de orășeni cântecul despre viteazul de pe Volga, căutând totodată să nu se uite unul la altul. În vagonul vecin, străinii, care nu știau exact ce și unde se cuvine să cânte, executau cu mare înflăcărare, ei, e plină, plină cutiuța, cu un refren și mai ciudat, Eh, iuhnem! Dar nimeni nu trimise o carte poștală omului cu nas de pluș, fiindu-le rușine. Singur, Uhudșanski rezista, nu cânta împreună cu ceilalți. Nebunia cântatului puse stăpânire pe tot trenul, dar el tăcea strângând tare din dinți și prefăcându-se că citește descrierea geografică completă a patriei noastre. Fu aspru pedepsit pentru asta, căci într-o noapte când erau departe, dincolo de Savara, Fu cuprins de o puternică griză muzicală. La miezul nopții, când trenul special dormea, se auzi din compartimentul lui o voce șovăitoare cântând, Există pe volga o stâncă sub mușchi, sub mușchi sălbatic ascunsă. Călătoria își făcea efectul. Iar mult după miezul nopții, după ce a dormit și Uhudșanski, ușa dintre vagoane se deschise, o secundă se auzi limpede ritmul egal al roților, și pe culoarul pustiu și luminat pășii uitându-se în jur Ostap Bender. Șovăi o clipă, apoi somnoros, făcu cu mâna un gest de fie ce fi și deschise ușa primului compartiment. În semie întunericul unui bec albastru de noapte dormeau Garda Antioa, și fotograful Menșov. A patra cușetă de sus era goală. Marele maestru nu mai rămase nicio clipă pe gânduri. După atâtea grele peregrinări și pierderi ireparabile, după cele... Două ore petrecute pe scara vagonului, simțea că nu se mai poate ține pe picioare și se urcă sus. De acolo dădu cu ochii de o arătare de basp. Pe măsuța de lângă fereastră zăcea cu picioarele în sus ca niște hulube, o găină albă fiartă. Calc pe drumul greșit al lui Panikovski, șopti o stap. Și cu aceste cuvinte își făcă găina și o devoră fără pâine și fără sare. Oasele le ascunse sub somieră și a adormi fericit în scârțuitul pereților dintre compartimente, și în mirosul de vopsea feroviară.